ni mcha kwa sababu eh ni ndilo jina la Mungu anasema mimi ni mimi bwana anasema yote atakayelitea jina la Bwana Ata ataokoka eh kwa hiyo tunaona tunaona kwamba ni wa Mungu kwa hiyo siyo kama Ibrahimu alikuwa ameenda kutafuta ukoo wake wa damu yake wanaofanana kabila lake hapana alikuwa anatafuta watu wanaolitia jina la Bwana eh kimshinini na leo hii Biblia nasema sina muda wa huko sana lakini niliguse Anasema Mungu ametufanya kuwa watu damu moja Unaweza kutoka hapa ukamoa hata ni mara mia umoe mhindi, ni mswahili wa Tanzania au mrusi amchaie Mungu, ampendaye Mungu kuliko mtu wa kabila yako ambayo mnaongea kiruwe kimoja. Amina. Amen. E kwa Mungu huyo huyo ni ndugu yako. Yesu alimweza akasema ndugu zako na, na baba yako E na mamako wako nje wanakusubiri wanataka kuongea. Anasema hapana ndugu zangu ni hawa. Na mama yangu ni Hawa Hawa ndio tuliozaliwa pamoja kwa so, sababu hawa tuko kwenye roho moja wa mbinguni, hawa tuko pamoja. Je, Mungu anasema tusiwa wamoja moja kimwili ki, ki, ki, ki, hapana, tuwa wamoja. lakini zaidi sana tuwa moja kiroho. Sasa hawa Ibrahim alikuwa ameenda kutafuta watu ambao wanalitii jina la Bwana kama yeye. Mana yake usijana, baba, wazee wanamtafutia mwanao mke mme usitafute mtu asiye lite jina la Bwana na asiempenda Bwana bali. Eh. Em nilikuwa na rena, ni niende kwenye hoja za kufunga. Eh. Hii nayo sina muda kinini. Eh. Muda ume umepita lakini eh, ukisoma kuanzia mstari wa nane mpaka wa 61 na niishie tu hapa ni guse tu kidogo anasema tunaona baraka za uzao baraka za uzao eh hawa watu walikuwa tunaoanza mwanzo mpaka mwisho Mungu anatawala katikati yao hatawali wote si ndio hawa wanao anasema ili ili jambo bwana ile nambro eh hatuwezi kuzuilia sema huku nyuma sio kwamba alisema nenda hapana wanasema tutamwita binti tutamuuliza Sio kwamba leo hii kuna watu pia wanaoza mabiti zao anawaambia kwa fulani kiuko uko haa lazima na binti nayo ridhi eh wali muuliza mimi uko e, tayari nasema eh niko tayari nitaenda nilicho alichoulizwa alicho, alicho, alicho, alicho. lazima kuepo na ridha eh ipo Lazima lakini leo utasikia baba moja sika moza viti yake anatafuta mahali amempa ngombe 25 mimi hala hataki. Sio sahihi. Hata kidogo. Lakini okay, nitasema siku nyingine, ngoja tuende kidogo. na tufungie hapo. Anasema 58, ni wa, anasema. Rebecca je utakwenda na mtu huyu akasema nitakwenda. Ndizi tumeiona, eh? Lakini twende mstari wa 59 biliona sema hoja tu ni angalia ni baraka ya ya uzao ya uzao baraka ya uzao utasema inahusu nini ningo ya ni guse kidogo tuione anasema mstari wa 59 anasema hivi ndipo akampeleka Rebeka ndugu yao na na yaya au mtumishi wa, eh, mtumishi wake wa kike na mtumishi wa Ibrahimu na watu wake manake wakawaachi waende sasa wakambarikia Rebeka wahamamia ndugu yetu uwe mama wa watoto wawili. Ndiyo alichosema? Bana, walisema uwe mama wa kumi 10,000 mara elfu nyingi. Yaani bwana namwambia wazangu, leo hii utasikia binti amelaolewa lakini wanampa na masharti. Atakupenda kuolewa eh hey. galia. Kisha umeenda shule kwanza. <laughs> eh hey. Mama kuzatiti Mungu sio. Mmoja Biblia nasema ukisoma Zaburi ya saba Biblia nasema uzao, eh kazama watoto, nasema ni ni ni, ni baraka, ni ni, ni ni ni zao, ni ni, ni, ni zawadi aitwaya. Biblia nasema ni zawadi kutoka kwa Mungu. E, wanadamu nasema hapana, hiyo sio zawadi. Sasa sijajua kati ya Mungu na wanadamu yupi anatakiwa nene sasa? Mungu. Bas bas. Ukiona una kauli zako hata kama ni nzuri kiasi gani lakini ukaona zimepishana pishana maneno yale yako huko humo hem zibadilishe kama unamwaogopa una mungu Ah muda umetoka umepita pana haijasema hivyo na nitakuja kukufundisha naisha kufundisha fundisha akikutaigusa tena eh Mungu anaweza akasema Mungu akishaona Mungu kuna vita alivigundua kama muda ukipita kwa mfano kulikuwa na kitu inaitwa sabato Mungu alisema pana hii sabato niweka mpaka wakati tatatuja kiso baada hapo Kristo, mpaka Kristo anasema walimshutuku kwa sababu alikuwa naivunja sabato. Eh, mu anasema sasa muda wa sabato umeisha, Kristo ameshasimama. Lakini Kristo anakuja kuchukua nafasi ya uzao. Hakuna agano ndilo kuja kubadilisha ule uzao, no? Tuelewe, chama kweli. Eh, serabu, shule. shule, ni matokwa na damu. Eh, uzao wao tosiyotoka ni maneno ya kipindanda. Okay, unaweza kusema sio dhambi moja kwa moja lakini biblia nasema jambo lolote ambalo halifanyiki katika imani ni dhambi kama umwamini Mungu kama ana uwezo wa kuwalea. Eh. eh kuna mambo mengi sana ya ya kujifunza hapo eh, na yote yanatoka katika kweli ya Mungu se, se, eh. Eh, hoja ya mwisho tunaiona kwamba Isaka na Rebeka ni wachumba wema eh kila mtu anatimiza wajibu wake tumeona Rebeka alikuwa na, na vitu vyake alivyotimiza kama mke apa kazi mtiifu kwa mke na nini na anamheshimu na nini lakini tunaona na, na Isaka mtusome mstari ule wa stini na saba Biblia inasema mstari wa mwisho kabisa anasema Isaka anachokifanya anasema Isaka akamuinza Rebeka katika hema ya mama yake eh, Sara akamtoa Rebeka akawa mkewe akampenda enyi waume wapendeni wake hivi mke unayekuti mke mchapakazi mke mwenye kutimiza wajibu wake mke bikira huyu mme ataacha kumpenda lazima mtampenda eh lazima mtampenda kwa sababu kila mtu wa upendo huondoka baada ya mtu kutoka kwenye damu yake basi basi asiposimama kwenye jukuma loliopewa na na, na na kwenye hiyo hiyo no. ndoa Eh eh mfano akini. Hivi kwa mfano kwenye timu inacheza mpira, nitoe mfano wa dunia na watu wanapenda. Labda kina mama mleuko hapa mtaelewa. Akatokea mchezaji mmoja labda ni namba ngapi ha, hachezi nafasi yake yani ameshindwa kabisa. E, ile timu atakuwa anampendelea kwamba ah huyu rafiki yetu lakini hachezi. Sile si timu kwanza itatafuruka. Itavurugika. Mchezaji huyu mmoja, mtu yote akisha toka kwenye zamu yake iliyopangiwana na Mungu. Ile ndoa ule mzani utadondoka. Eh, kwa mfano kama huyu aliko ndoa ni mtu wahuku na wahuku. Huu mzani ukisha haribika. Ukisha haribika, lazima hautapima sasa. Eh, utadondokea huko, utadondoka na kudondoka na kufa. Baba tunakupea rehma na fadhili zako. Asante kwa neno la leo. Tunashukuru Mungu kwamba umetupa neno refu kwenye kitabu cha Manzo mnavyo nne. Dokushukuru Kristo kwa maneno haya yes, ya unke katika mioyo migumu na onge katika mioyo ya wasikilizaji wa waamini wa, wa walioko hapa na hata wanaotufuatilia kutoka mbali na katimizwe makusudi yako Mfalme nawe mtakatifu basi bariki watu wako tunapotawanyika na tukusanywa wakati mwingine kwa ajili Mungu upendeza na katika jina la Mungu Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeletapokea amen, amen.